Що ж до полковника, то він, побоюючись, що політичні події примусять його піти в відставку, Палко мріяв якнайскоріше породичатися з лордом Джуліаном і скористатися з його високого становища у суспільстві. Між ними встановилося цілковите взаєморозуміння. Лорд Джуліан розповів полковникові все, що знав про Блада і арабелу. «Єдина наша перешкода – це капітан Блад» сказав він. «Дівчина кохає його». «Ви з глузду з'їхали!» вигукнув бішоп, вражений словами лорда Джуліана. «У вас, мабуть, є всі підстави прийти до такого висновку», з сумом в голосі зауважив його світлість. «Але я при своєму розумі і кажу так тому, що знаю про це». «Знаєте?» Арабелла сама призналася мені в усьому. «Яка без соромність! Клянуся Богом, я її навчу!» Це говорив рабовласник, який звик вчити за допомогою нагая. Не будьте дурним, бішоп. Зневага, з якою його світлість вимовує ці слова, вплинула на полковника більше, ніж будь-які доводи. Дівчину з характером Арабелли не переконаєш ніякими погрозами. І коли ви не хочете назавжди зруйнувати мої плани, то повинні тримати язик за зубами і зовсім не втручатися в цю справу. «Не втручатися? Боже мій, а що ж робити?» «Послухайте, чоловіче, у Арабелли твердий характер. Я певен, що ви ще не знаєте своєї племінниці. Поки буде живий Блад, вона його чекатиме». «А якщо Блад загине, то вона схаменеться?» «Ну, от тепер ви, здається, починаєте міркувати правильно», похвалив палор Жулян. «Це перший і необхідний крок» на шляху до нашої мети. «Ми маємо повну можливість досягти її!» вигукнув Бішоб з ентузіазмом. «Війна з Францією скасовує всякі обмеження щодо тортуги. Враховуючи державні інтереси, ми можемо напасти на тортугу, а здобувши там перемогу, ми заслужимо подяку нового уряду». «М-м-м-м», протягнув лорд Джуліан і, замислившись, сіпнув себе за губу. «Я бачу, вам все ясно?» – розсміявся Бішоп. «Так уб'ємо двох зайців одним пострілом, а? Ми вирушимо прямо у барліг до цього негідника, перетворимо тортугу на купу руїн і захопимо клятого Блада під самісіньким носом французького короля». «Через два дні, тобто місяців через три», Після того, як Арабелла вийшла з порт Рогіла, вони знову вирушили полювати на капітана Блада, взявши з собою всю ескадру і кілька допоміжних кораблів. Арабеллі іншим дали зрозуміти, що вони збираються вчинити напад на французьку частину острова Гаїці, оскільки тільки така експедиція могла виправдати полковника Бішопа, який в цей тривожний час залишає Ямайку. Почуття обов'язку, безсумнівно, повинно було б міцно утримувати його в Портроєлі. Та це почуття розчинилося в ненависті, найбезпліднішому і найсильнішому з усіх почуттів. Першою ж ночі губернатору величезній каюті імператора, флагманського корабля ескадри віце-адмірала Крофорда, нализався до нестями, тішачись думкою про близький кінець кар'єри. Капитана Блада.